Ноги самовільно ступали по мокрій землі, і звуки від її кроків не долітали до вух, гублячись у чорному шумливому хаосі. Марта озирнулася останнє, але не побачила відблисків з хати. Вона тільки відчула, що той убогий притулок подоланого стихіями карлюги у неї за плечима, і вона не повернеться до нього, хоча б їй довелося загинути отут, у Чорному лісі. А коли б там був Петро? стало підступне запитання і Марта, як громом вражена, зупинилася. Виходить, що поворот може бути і до комуни, аби там був Петро? А що ж вона тоді? З немого розлилася тілом, і дівчина присіла під зваленим деревом. З темряви гоготав вітер і зліс шарпав шарпа поли невидимими руками. Аби Петро? А коли Петра не буде? Тоді куди? Марту закружляли демони заперечливих думок і вагань, і бездоріжна ніч зазирнула у її безпричальну душу. Розділ тридцять перший. Закляклий труп. Буря бушувала над лісом, але пітьма розвіялася, і в соснах лежав день, зелений як утопленик, що його витягли з зеленої трясовини. Десь пробивалося світло холодного сонця, та не гріло воно ні землі, ні людей – а було холодне під цим скаженим вітром, що залазив під одежу і студив виснажене тіло своїм диханням. Чмир стомився і сів спочити. Він відчув справжню в тому, що наливала важким оливом і ноги, і руки, і навіть думку, що ледве ворошилася під черепом. Сидіти довго не можна було, бо вітер починав остуджувати спітніле від довгої ходи тіло, та й сон намагався склеїти важкі повіки. Чмир устав, поправив пістоля, і рушив лісовою стежкою, щоразу зупиняючися, щоб прислухатись. Йому здавалося, що раптом він почує стук ворожих копит і доведеться або сховатись, або стати до нерівного бою. Тому він тримав зброю напоготові і йшов не по самій стежці, а обабіч, щоб першому не спасти на очі ворогові. Чмир вийшов з комуни сьогодні на зорі, залишивши віру Павлівну в чорній розпуці. Віра Павлівна весь час умовляла Артема виїхати звідси кудись у безпечне місце, а той уперто мовчав і тільки заперечливо мотав головою. Нічого не домігшись від нього, Віра Павлівна звернулася до чмиря, щоб той допоміг вивезти Артема. І чмир мусив пообіцяти, що, діставши втрачені документи, він першим ділом вивезе Артема до міста, бо він у дуже поганому психічному стані. У відповідь Віра Павлівна заплакала бо словаці підтвердили її боязкі здогадки про стан чоловіка. А Артем справді був якийсь чудний. На запитання не відповідав і демонстративно зціплював зуби. Він щодалі блід, висихав, а пальці кістляво ворушилися, хапаючи перші ліпші предмети. Чмир тепер думав і про Артема, і про Віру Павлівну, і про комуну, у відродження якої він не йняв віри, хоч і хотів вірити, і про зниклі папери, що невідомо, яку ціну мають, а може й ніякої ціни не мають. Він хотів вірити і в блискучу долю комуни, і в надзвичайну цінність паперів, щоб цією вірою бадьорити знесилене тіло, що почало боліти своїми старими ранами. А може краще зруйнувати цю віру ущент, кинути шукання і боротьбу, і умерти з утішною думкою, що все те, за що він боровся і чого шукав – мізерія. Чмир помацав себе за лоба і усміхнувся. «Це просто якась зараза навколо у повітрі. До такого додуматися!» Чмиреві аж весело стало, і тіло його сповнилося бадьорості переможця, що не знає перепон на своєму шляху. Стежка бігла все далі в глиб лісу, і незабаром Андрій побачив, що лишилося найбільше верстви до старої сторожівні, в якій він сподівався надибати карлюгу. От він вийшов на галявину і вдалині просіки побачив, наче паркан чи ріг будівлі. Чмир пішов обережніше. Тут можна несподівано надибати замість карлюги на озброєну ватагу лісових братчиків, і тому треба оглядітися раніше, ніж виходити з кущів. Чмир пішов чагарником і дякував вітрові, що заглушує його кроки. Не доходячи до хати, він зупинився і почав стежити. З димаря вився ледве примітний димок, що його без жалю шматував вітер. Чмир присів у кущах. Двері сторожівні виходили в його бік, і він міг стежити за ними. Потроху дим з димаря перестав куритися, мабуть, у грубі погасло, але з хати ніхто не виходив. Це починало непокоїти Чмиря, і закралося підозріння, що його помічено і пожильці ховаються. Але ж він був надто обережний, щоб його можна було помітити. Потроху ця думка розвіялася, але видавати своєї присутності Чмир не хотів і чекав, що хтось покажеться з хати. Хвилини проходили одна по одній довгі як вічність, а Чмир нікого не бачив. Тоді в нього виникла думка, що з хати є вихід у другий бік і пожильці користуються з того другого виходу. Він тихо прослизнув чагарником, щоб перевірити своє підозріння, і здивований побачив глуху стіну. Чмир повернувся на свою стару позицію але будинок стояв мертвою пусткою. Але чого тоді в ньому палилося? Чому вставлено одиноку шибу у вікно? Значить, там хтось живе? Але хто? Чмир плутався у здогадках і нарешті насмілився. Він вийняв пістоль, пересвідчився, що все в ньому гаразд, і поклав його для зручності в кишеню, тримаючи руку на держалні, готовий вмить вихопити і сіяти смерть меткими пострілами. Він одійшов чагарником так, щоб підійти до хати непомітно, і опинившись коло дверей сінець, відчинив їх. Двері були незамкнені, так само незамкнені були й двері до хати. Отчинивши їх, чмир став убік, щоб на всяк випадок мати змогу сховатись від ворожих пострілів. «Хто у хаті? Виходь!» Голос його продзвонів глухо в темних сінцях і не знайшов відгуку у світлиці. Не маючи відповіді, Чмир почав із своєї схованки вдивлятися у світлицю, і очі його прикувала до себе чорна тінь, що маячила у кутку. Розглядіти її не можна було, але належала вона, напевно, людині. Тінь нерухомо чорніла, і, зважаючи на всілякі несподіванки, Чмир вигукнув ще раз «руки вгору» і націлився у постать. Та й це не справило враження на постать людини. Раптом холодний жах поскріп чмиря по шкурі, волосся заворушилося на голові, а рука міцно стисла пістоля. Очі, призвичаювшись до напівпітьми, виразно бачили голову людини, що схилилася на бік у неприродній позі. «Завісився!» – промайнула полохлива думка і прогнала суєвірний страх, навіяний незрозумілим. «Тепер ясно, в хаті завісилася людина, і її треба рятувати якнайшвидше». Чмир, не кидаючи зброї, ступив до світлиці і озирнувся навколо. Там нікого не було, крім жахної постаті в кутку. Андрій вихопив ножа і перерізав мотузок. Закляклий труп з глухим стуганом упав на долівку. Чмир оглянув мертвого і пізнав карлюгу. «А, злодюжка!» – вихопилося у чмиря, і він з огидою відвернувся. Вихопивши якусь одежину, він накинув на труп, а сам вийшов на двір. Голова боліла, і хотілося дихнути свіжим повітрям. Накрапав холодний дощ із снігом, і Чмир зрадів, що під таку погоду мало кому заманеться блукати в лісі, а тому він забезпечений од от несподіваних отвідин. Повернувшись до сторожівні, Чмир почав методично оглядати приміщення. Він перекидав усе, що тільки можна було перекидати, і лише куток, де лежав мертвий карлюга. він залишив наостаннє. У хаті знайшовся каганець, і Андрій засвітив його, щоб легше провадити трус. Але шукання його були марні. Будь-яких слідів от паперів у хаті не було. Тоді він узявся до останнього, найнеприємнішого – обшукати труп. Та й цей обшук нічого не дав. Тільки коли вже чмир залишив мертвого, він побачив білий клаптик паперу в руці карлюги. Гидуючи, взяв він кінчиками пальців за край папірця, і той, на щастя, легко висмикнувся з задубілої руки. Обережно розгладив папірець і підніс до світла. Він був невеличкий, а написано було в ньому ще менше. Олівець під час писання видимо поламався, і авторові довелося натискувати на папір, щоб олівець полишав сліди на ньому. Чмир прочитав Я вас дурила. Всі мої слова були брехнею. Я забрала те, що ви старанно ховали від мене, і йду туди, де знайду щастя. М. Чмир кілька разів перечитав записку, склав її і засунув у кишеню. Потім підійшов до дверей і шарпнув їх. Двері зірвалися з бетель і, грюкаючи, упали на землю. Чмир ухопив сокиру, що лежала на древітні, і розтрощив двері, немов то була тоненька трісочка. Шмаття дощок він скидав у хату, а потім підсунув під них остружків і підпалив з гаганця. Огонь охопив дерево, і в хаті не можна було дихати від диму. Чмир вийшов на двір і здивувався, побачивши, що пітьма загусла над лісом, як чорна кров, а ніч буряно бушує у нетрях. Він пішов у бік комуни і за чверть години озирнувся. Сторожівня горіла як свічка, і заграва химерними розводами скакала у пошматованих осінніх хмарах. Розділ 32. Замкнений Артем. Думка Чмиря збентежено шукала виходу. Марта втекла, але чи варто шукати її і чи справді ті папери мають таку силу, як запевняє Артем? А може то верзіння напівбожевільної людини, а він, здоровий паробійко, витрачає сили, замість прикласти їх до живого і потрібного діла? І раптом думка, тверезе і ясна, з'явилася і розвіяла всі його вагання. Ну, хай той бандит захопить секрет винаходу. Хай він має вказівки, як добувати ту страшну вибухову матерію. Але ж у лісі, без потрібного устаткування, Хіба можна багато виробити тієї вибухової речовини? Та й взагалі, чи можна навіть трошки виробити? Звичайно ж ні. А коли так, то буде він тинятися з формулами і ніякої шкоди зробити не зможе. Але винахід можна спродати. Він про це раніше не подумав. Так, за винахід можуть дати неабиякі гроші десь за кордоном. Пізно прийшов чмир до садиби, і його неприємно вразила мертвотна тиша навколо. Раніше іржали ржали коні, ревли корови, а тепер тихо, тихо. Тільки вітер скаже на по порожніх сараях та свистить десь під дахом. Чмир зайшов до своєї кімнати і засвітив світло. За стіною чути було, як поверталася на ліжку Віра Павлівна, і Чмиреві захотілося піти до цієї тверезої жінки і розповісти свої сумніви. Він трохи повагався, а потім пройшов сінці і постукав у двері. За дверима зашаруділо. І Віра Павлівна незабаром з каганцем у руках відчинила двері. Пробачте, що турбую. Заходьте, де це ви так довго блукали. Чмир довго й докладно розповідав свою пригоду в лісі, і, нарешті, подає папірець, що він вийняв із рук мертвого карлюги. Віра Павлівна, прочитавши папірець, змінилася в лиці, і руки їй затремтіли. Вона кілька разів перечитала записку, і з її очей покотилися великі сльози. Вона сиділа мовчки стиснувши губи, а сльози сипалися і сипалися, Немов срібло очей розтопилося на великому вогні і капає тепер на руки, знесилені нещастям. Минула чи не ціла година, як Чмир нарешті насмілився промовити слово. «Плачем, нічого не зробиш. Справа така». Він повідав свої сумніви і щодо паперів, і до винаходу, і до перебування їх тут. Голос його був глухий але часом підносився вгору і дзвенів, як струна, що от-от порветься. І коли він скінчив свою мову, Віра Павлівна, холодна і суха, як черничка, сказала. Артем дуже хворий. Я замкнула його в кімнаті, бо він весь час намагався втекти. Одного разу я завернула його вже за двором. Так не можна більше. Треба покласти край цьому божевіллю. Ви ж помиляєтесь, що Артем так-таки нічого й не винайшов. Він винайшов вибухову речовину, але її не можна використати, доки він не винайде другу Я гадаю, що треба негайно вибратися звідси, переїхати на село, а ще краще податися до міста, щоб лікувати Артема Ми це зробимо завтра, немов продовжуючи думку Віри Павлівни, казав Чмир Ви поїдете у своє рідне село і там спробуєте знайти якусь посаду З Артемом я сам упораюся, а коли він буде в лікарні «Я приїду до вас». Чмир і Віра Павлівна підвелися і, не сказавши ні слова одне одному, вийшли з кімнати. Вони попрямували на гору до Артема і раніше, ніж відчинити двері, прислухалися. У кімнаті було тихо. Чмир перший увійшов до кімнати. На столі горів каганець, а на ліжку лежав, широко розкривши очі, Артем. Він не поворухнувся, коли зайшли вони, не мав нічого не чув і не бачив. Віра Павлівна підійшла і поклала руку на чоло чоловікові і у відповідь почула його пригнічений голос, немов з глибокого колодязя. «Важко мені». Гайдученко ледве ворушив губами, і дружина дала йому напитись. До ранку просиділи в Артемовій кімнаті чмир і Віра Павлівна, відчуваючи, що однаково не може бути сну під таку ніч. Артемові вони нічого не говорили. Як на світ зайнялося, вийшов чмир на подвір'я, і почав ладнати воза. Віра Павлівна складала до воза найпотрібніше майно. Вам треба буде їхати на Олексіївку. Це не далі, як сорок верст звідси. Там заїдете до мого брата. Він вам дасть парубка, що проводить вас до вашого села. Коня хай забере собі. Так і скажете братові. Андрій, мовляв, дарує за те, що благополучно доставить вас до місця. А ви ж як? З Артемом? Занепокоєно спитала Віра Павлівна а ми завтра зранку торби на плечі і гайда до залізниці. А може і під воду, яку знайдемо. За нас не турбуйтесь». Перед від'їздом Віра Павлівна хотіла попрощатися з Артемом, та Чмир не дозволив, щоб зайвий раз не турбувати хворого. З жалем погодилася жінка з доводами товариша і сіла на воза. Чмир вивів коня під гнуздечку, а сам дивився у землю. Його непокоїла думка про Артема і про долю цієї жінки, що під такий неспокійний час рушає сама в далеку дорогу. «Прощавайте!» – сказав він за ворітьми. «Прощайте!» – прошепотіла Віра Павлівна і, нахилившись, поцілувала чмиря в лоб. Вона швидко одвернулась і погнала коня. Віз що далі зменшувався і нарешті зовсім зник за поворотом у сизі і млі осіннього дня. «Коли б тільки не було до вечора дощу або снігу», – подумав Андрій, поглядаючи на хмари, що сухо клубочилися в небі, переганяючи одна одну. Розділ 33. Іскра з вогнища. На ніч піднялася буря, і все навколо сповнилося шумами, немов тисячі химерних істот зібралися на нічну раду і говорили на своїх таємничих мовах. Чмир відвідав Артема і намагався нагодувати його та даремно. Гайдученко не звернув уваги на їжу, і її довелося залишити на столі. «Треба негайно кинути цей закуток», і насамперед одвести Артема до лікарні. Сам він подасться на Волинь, де Віра Павлівна, напевне, знайшла якусь роботу. З такими думками ліг чмир і, знесилений за день, заснув скоро і міцно. Вітер шумом загойдував стомлену голову, і Андрій не чув, як хтось увійшов у сінці і тихо подався на гору до Мезоніна. На подвір'ї залишилося ще кілька тіней, насторожено тулячись під піддашками. За людиною, що подалася нагору, пішла друга людина і зупинилася коло дверей, коли перша відчинила двері і увійшла в артемову кімнату. При світлі каганця людина озирнулася навколо і ступила до ліжка, на якому лежав Артем. Обличчя гайдученкове витяглося і висохло, а давно неголене підборіддя рижило від миршавої рослинності. Прибули й вдивлявся у це лице і не пізнавав Артема. Так змінити людину може тільки тяжка хвороба. Артеме. гукнув прибулий тихо і поторсав його за плече. Артем перевів очі на прибулого з таким зусиллям, немов то були не очі, а млинові жорна, тяжкі й незручні, і він котив їх повагом, аж поки не докотив. Сухі губи його заворушилися, та з них не злітало жодного звуку. Артем немов силувався змочити зсохлого язика, але йому не щастило це зробити. Прибулий стояв нерухомо над ліжком Артемовим чорні крила його кавказької бурки затуляли від хворого всю кімнату. Їсть мовчки вичікував, але, бачачи, що нічого не дочекається, сказав твердо і рішуче, «Артеме, годі жартувати! Я прийшов по те, по що мусив прийти! Я свого слова не ламаю!» Аж тепер Артем зрозумів усе. Він поворушився з наміром підвестися на ліжку, але це йому не вдалося зробити. Та очі перестали бути важкі, і в них засвітився вогник і грав у зіницях, як іскра тлілого вогнища під подовом вітру. «Ти не серця, я тобі усе віддам». Артем знову поворушився, і тепер Петро допоміг йому сісти на ліжку. Отак «От би й давно», – радісно промовив він. Жагуча думка палала в голові Артемовій, спліталася на тисячі відмін і загострювалася на сотні лез. Та думка всеохоплювальна налила силою його виснажене тіло, і він став на ноги. Похапливо натяг сіру шинелю і шапку, а потім скинув те й друге. Помітивши підозрілий погляд братів, він сказав, «Усе внизу». Артем дістав ключі з шухляди і кинув коротке «Ходім». Петро пішов слухняно за братом, і йому здавалося, що Артем от-от упаде, що в нього може порватися життя до краю напружених воробливим безсильним. На темних сходах присвітував сірниками Петро, а коли вийшли у двір, сірники взяв до своїх рук Артем. Світити не можна. Я винесу на подвір'я, сказав Артем, відчиняючи двері до льоху. Він сховався в темряві, а чорні тіні щулились по стінами і чекали. Раптом брязкіт скла розітнувся у будинку і по тому постріл. Що там? вигукнув Петро, схопившись за зброю. Утік, пане отамане. Утік той що ви наказали затримати.